Книга Второзаконня Розділ 21. Коли в землі, що її Господь Бог твій хоче дати тобі в посідання, знайдуть убитого, який лежить у полі і не знати, хто його вбив, то нехай твої старші і твої судді вийдуть і змірюють від убитого до міст, що навкруги нього. І як знайдуть найближче до вбитого міста, нехай старші того міста візьмуть ялівку, що її ще не брали до роботи, що не ходила ще в ярмі, і приведуть старші того міста ялівку над потік, який стало пливе, на місце, де не орано і не сіяно ще ніколи, і там, над потоком, переломлять ялівці карк. Прийдуть також священники, сини леві. Їх Господь Бог твій вибрав служити йому і благословити його ім'ям. І від їхнього вироку залежатиме всяка справа і усяка шкода». І всі старші того міста, найближчі до вбитого, умиють руки над ялівкою, якій зламано карк над потоком, і промовлять такими словами. Руки наші не проливали тієї крові, і очі наші не бачили нічого. Прости Твоєму народові Ізраїлеві, що його Ти, Господи, визволив, і не допусти, щоб безвинна кров Зосталася посеред твого народу Ізраїля Так буде спокутувана та кров за них Та й ти змиєш невинну кров посеред тебе Зробивши праведне перед очима Господа Як підеш на війну проти твого ворога І Господь, Бог твій, віддасть його тобі в руки Та й ти, забравши його в неволю Побачиш між полоненними вродливу жінку, яка сподобається тобі, і її візьмеш собі за жінку, то приведеш її до себе в хату. Нехай вона обстриже собі голову і обітне собі нігті, і скине з себе невільницьку одежу, та й сидячи в твоїй хаті, нехай плаче по своєму батькові і по своїй матері цілий місяць. І аж тоді можна тобі війти до неї і стати її чоловіком, а вона буде тобі за жінку. Коли ж би вона потім тобі не подобалася, то ти її відпустиш вільну. За гроші не маєш права її продати, ані поводитися з нею жорстоко, бо ти позбавив її вінка. Якщо ж у чоловіка Будуть дві жінки, одна улюблена, а друга нелюба, і вони породять йому синів, улюблена і нелюба, а проте син нелюбої вродиться перший, то коли чоловік віддаватиме своє майно синам у спадщині, не можна йому буде об'явити первородним сина улюбленої перед сином нелюбої, справжнім первородним. Він мусить визнати первородним сина нелюбої і дати йому подвійну пайку з усього, що має. Бо він – первенець його сили, і йому належиться право первородства. Якщо в когось буде непокірливий і бунтівничий син, що не слухається голосу ні батька, ні матері, і хоч вони напучують його, а він не слухає їх. Тоді батько-мати нехай візьмуть його і припровадять до старішин міста до брами своєї оселі і скажуть старшим міста. Оцей наш син непокірливий і бунтівничий. Він не слухається нашого голосу, гульвіса і п'яниця. Тоді всі люди міста закидають його камінням на смерть. Так, Викорінюватимеш зло споміж себе, і весь Ізраїль, почувши те, матиме страх. Якщо за кимсь буде переступ гідний смерті, і він буде покараний на смерть, а ти повісиш його на палі, то нехай його труп не зостанеться вночі на палі. Ти мусиш його поховати того ж дня, бо повішений на палі то, прокляття Боже, і ти не опоганюй твоєї землі, що її Господь, Бог твій, хоче дати тобі в посідання».